Kapitola 63: Pozlacená Po té, co jsem krátce okusil svobodu, jsem byl znovu uvězněn ve svých pokojích. I když jsem doufal, že už se mýr dostal z nejhoršího. Stále jsem musel být po ruce, kdyby se jeho stav zhoršil a on mě potřeboval. Nemohl bych ospravedlnit, bytěn krátký výlet do dolního Severenu, bez ohledu na to, jak zoufale jsem toužil vrátit se do klempířské ulice v naději, že se setkám s denou. Tak jsem pozval Bredona a strávili jsme příjemné odpoledné hraním taku. Hráli jsme jednu hru za druhou a já prohrával po každé jiným a po každé napínavým způsobem. Když jsme se tentokrát rozloučili, nechal u mě hrací stolek, neboť, jak prohlásil, jeho sluhy už unavuje tahat ho tam a zpátky mezi našimi pokoji. Kromě taku s Bredonem a své hodby jsem teď měl další rozptýlení, i když mě to poněkud dráždilo. Kaudikus byl přesně taková drbna, jak se zdálo, a zvěst o mé chystané genealogii v příbězích už se rozšířila. Nádavkem ke dvořanům, kteří se ze mě snažili dostat nějaké informace, mě teď ještě obtěžovala záplava lidí, dychtivých provětrat cizí špinavé prádlo. Odradil jsem, koho jsem jen mohl a ty ovzlášť úporné jsem přesvědčil, ať své příběhy se píší a pošlou mi Překvapivě se tohohlec, kteří z nich chytili a na stole v jednom z mých neužívaných pokojů se nakupila hromada násti utrhačných historik. Když mě Már příštího dne zavolal, našel jsem ho, jak sedí v křesle u postele a čte si Fiorenovi královské nároky ve starovinštině. Měl mimořádně zdravou barvu a roce se mu při obracení stránek nechvěli. Když jsem vstoupil, ani nevzhlédl. Bez řečí jsem připravil z horké vody na jeho nočním stolku novou konvici čaje. Nadalil jsem mu šálek a postavil mu ho k ruce na stůl. Pohlédl jsem na pozlacenou klec v jeho obývacím pokoji. Vždyblíci létali tam a zpět, pili skrmítek a provozovali vzdušné hrádky, kvůli nímž bylo obtížné spočítat je. Byl jsem si celkem jist, že je jich dvanáct. Nezdálo se, že by se jim po třech dnech jedovaté stravy dařilo hůř. Potlačil jsem touhu klec převrátit. Nakonec jsem chtěl vyměnit lehev s olejem z trestích jater a zjistil jsem, že je ještě ze tří čtvrtin plná. Další známka mé klesající důvěryhodnosti. hodnosti. Ze slova jsem pozbíral své věci a chystal se odejít, ale než jsem došel ke dveřím, má rozvedl pohled od knihy. Kvote? Ano, vaše milosti? Zdá se, že už vůbec nemám žízeň. Nevadilo by ti vypít tenhle šálek? Ukázal na netknutý čaj na stole. Na zdraví vaší milosti, řekl jsem a upil. Zašklebil jsem se a přidal jsem lžičku cukru, zamíchal a vypil zbytek. majer mě přitom pozoroval. Oči měl klidné, chytré a příliš chápavé na to, aby byli zcela dobré. Kaudikus mě pustil dovnitř a nabídl mi stejnou židli jako dřív. Omluv mě na chvilku, řekl. Musím dohlédnout na jeden pokus, jinak by se nepovedl. Odspěchal po schodech do jiné části věže. Neměl jsem co na práci, tak jsem si znovu prohlížel jeho výstavu prstenů. Uvědomil jsem si, že za pomoci prstenů člověk může docela dobře zhodnotit vlastní postavení u dvora. Kaudikus se vrátil právě ve chvíli, když jsem líně zvažoval, že mu jeden z těch zlatých ukradno. Nebyl jsem si jist, jestli chceš své prsteny zpátky, Mával rukou sněnem ke své sbírce. Pohlédl jsem na stůl a spatřil je na podnose. Zdálo se zvláštní, že jsem si jich dřív nevšiml. Zal jsem si je a strčil je do vnitřní kapsy pláště. Děkuji zvořile, řekl jsem. Vezmeš Márovi zase jeho lék? Zeptal se. Přikývl jsem a píšně jsem se narovnal. Když jsem kývl, při pohybu se mi hlava trochu zatočila. Došlo mi, v čem je potíž. Vypil jsem šálek Majerova čaje. Laudana v něm nebylo mnoho. Ne mnoho pro někoho, kdo má bolesti a pozvolna si odvyká závislosti na ofalu. Ovšem pro někoho jako já ho bylo až dost. Cítil jsem, jak na mě začíná pomalu účinkovat. Teplá malátnost se mi rozlévala do kostí. Všechno jako by se pohybovalo pomaleji než normálně. Majer dnes na svůj lék obzvlášť zpychá, řekl jsem a dával jsem velký pozor, abych mluvil srozumitelně. Obávám se, že nemám moc času na povídání. Nebyl jsem ve stavu, kdybych dokázal delší dobu hrát přihlouplého šlechtice. Kaudikus vážně přikývl a vrátil se ke svému pracovnímu stolu. Následoval jsem ho jako vždy se svým nejlepším zvědavým výrazem. Napůl oka jsem sledoval, jak míchá svůj lektvar. Ale byl jsem otupený Laudanem a zbytek mé dílosti se soustředil na jiné věci. Majer se mnou sotva promluvil. Stapes mi od začátku neduvěřoval a ti třepitálci byli čilí jako vždycky. Nejhorší bylo, že jsem zůstával uvězněn ve svých pokojích, zatímco Dana čekala v Klempířské ulici a určitě se divila, proč nepřicházím. Slédl jsem. Byl jsem si vědom, že mi Kaudikus položil otázku. Prosím, mohl bys mi podat tu kyselinu? Zopakoval Kaudikus, který právě odvážil dávku sušených listů do moždíře. Svedl jsem sklenou karafu a podával můj. V tom jsem si vzpomněl, že jsem bytomý šlechtic, který nepozná sůl od síry. Ani jsem neměl vědět, co je to kyselina. Ale nezčervenal jsem ani se nezrazil. Nespotil jsem se, ani nezakoktal. Jsem rodem Edemský ruch a i o drogou jsem herec do morku kostí. Podíval jsem se mu do očí a zeptal se. Tohle, že? Potom přijde ta průhledná láhev. Kaudikus mi věnoval dlouhý, zamyšlený pohled. Zářivě jsem se na něj usmál. Na takové věci mám oko, pochlubil jsem se. Díval jsem se už dvakrát, jak to děláš. Sadím se, že bych dokázal Majerovi namíchat lék sám. Ložli jsem do hlasu co nejvíc sebevědomých hlupáka. Pravá známka urozenosti. Nezvratné přesvědčení, že dokážu cokoliv. Vydělávat kůže, okovat koně, pracovat s hrnčířským kruhem, orat pole, když se mi zachce. Kaudikus na mě ještě chvilku hleděl, pak začal obměřovat kyselinu. Tomu rád věřím, mladý pane. O tři minuty později jsem procházel chodbou s teplou lahvičkou léku ve spocené dlani. Na tom, jestli jsem ho oklamal, příliš nezáleželo. Podstatné bylo, že mě kaudikus z nějakého důvodu podezírá. Stapes na mě vrhal vražedné pohledy, když mě uváděl do majerových pokojů, ale Veronci si mě nevšímal, když jsem naléval novou dávku jedu do krmítek pro ždiblíky. Ti dostomnělí ptáčkové si po pokleci s neutuchající energií. Do svých pokojů jsem se vracel oklikou. Snažil jsem se v Márově sídle lépe zorientovat. Už jsem si napůl naplánoval únikovou cestu, ale Kaudikovo podezření mě přimělo doplnit poslední podrobnosti. Jestli třepetálkové nezačnou zítra umírat, bude patrně v mém nejlepším zájmu zmizet ze severu, jak nejrychleji a nejtišej to půjde. <tipravení> Později té noci, když jsem se byl celkem jist, že mě Májer nepovolá, jsem vyklouzl oknem svého pokoje ven a důkladněji jsem proskoumal zahrady. Takhle pozdě v noci tu nebyly žádné stráže, ale musel jsem se vyhnout půl lidí, kteří se vyšli na noční procházku. Další dvojce seděla, zaujata romantickým rozhovorem v altánku, jiná na terase. Poslední jsem málem zakopil v živém plotu. Tihle se neprocházeli ani nerozmlouvali v běžném slova smyslu, ale rozhodně prováděli něco romantického. Nevšimli si mě. Nakonec jsem našel cestu na střechu. Odtud jsem měl výhled na pozemek kolem sídla. Západní okraj nepřipadal v úvahu, jelikož sahal až na okraj útesu, ale věděl jsem, že tu musí být nějaké lepší možnosti k útěku. Když jsem zkoumal jižní část sídla, Zahlédl jsem v jedné věži jasně zářící světlo. Co víc, světlo mělo zřetelně narudlý nádech sympatické lampy. Kaudikus byl ještě vzhůru. Přiblížil jsem se a nahlédli jsem dovnitř do věže. Kaudikus takhle pozdě nepracoval. S někým rozmlouval. Natáhl jsem krk, ale neviděl jsem, s kým to mluví. Ke všemu bylo okno zavřené a já nic neslyšel. Už jsem se chystal přemístit k jinému oknu, když se Kaudikus zvedl a vykročil ke dveřím. Naskytl se mi pohled na druhou osobu, i z toho ostrého uhlu jsem poznal mu chutnou neokázalou Stapesovu postavu. Stapes byl očividně něčím rozloben. Jednou rukou udělal prudké gesto, obličej měl smrtelně vážný. Kaudikus několikrát souhlasně přikývl, než mu otevřel dveře a vypustil ho ven. Všiml jsem si, že stapec při odchodu nic nenese. Nezastavil se tu pro lék. Nevypůjčil si knihu. Stapez se uprostřed noci zastavil na soukromý rozhovor s člověkem, jen se pokoušel Maera otrávit.